Niche cea cu aripi moi Cum v-a zburat? Lasă asta, a dispărut A, a dispărut? Da, toată lumea o caută și- tu trâncănești tu? Nu trâncănești deloc Vai, ne-au furat-o pe Niche da. cea cu aripi moi Ce ne facem fără ea? nu mai buzii atâta Mai bine să facem ceva, să o găsim Așa, și viața Nu trebuie să-ți dai viața Dar dacă vrei să o găsim, îți cer ascultare de plină Eu te ascult Și ție, Gheorghiță Și eu te ascult Dar ce facem? Vă spun eu ce. Ca să înțelegeți că și un cap ordonat e bun la ceva. Ești trăuși în clipe astea când iata nichei primește. Acum vorbesc eu. Ei, spune. Iată ce trebuie să facem. Da. Mai întâi să păstrăm un secret desăvârșit și să ne alegem locuri de pândă în partea dinspre lac, pe unde ar putea fugi bandiții. S-a înțeles? Da. Bine, diseară după cină, ne întâlnim la doliumul acela de lângă stânca verde. Și nu uitați, nu trebuie să suflați o vorbă nimănui. Nimănui.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 Da, am uitat de el. Hei, vreau să zic așa, hei. Ei mai fi furgă și, și alte alea, de numai ciovuri. Ei, păi, așa ne-am vorba? Credeti-mă că nu mint. E așa cum v-am spus. Lasă-o, Lea Petre, în pace. Liniștește-te, Mora. Și răspundem la ce te întreb. Da. Și ce ei mai scris? Mi-e rușine să spun. Cu degă și rușinea. Nea Petre, te rog, nu te amesteca. Stai la locul dumitale.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 cel mai bun. Pe malul lacului lângă stânca verde sunt doi vizitatori. Ce fel de vizitatori? Doi oameni care după îmbrăcăminte par să fie de la oraș. Pescuiau și vorbeau încet. Am vrut eu să ce vorbesc, dar erau prea departe. Apoi au dispărut. Să știți că ăștia scoții. Oamenii cinstiți, nu se de oameni. Dar era să uit. A venit o adresă de la miliție. Poptiți, domn profesor. Ciudat.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 Ce-o fie Aflăm noi îndată. Uh, cu bună ziua la dumneavoastră. Bună, bună, bună, bună, bună să fie inima nou, baciule. Nou, nou, bun. bună, bună, bună. Dar ce vânt te mână încoace? Nu, no. am auzit că e nevoie de săpători aici, la cetate. Da, este adevărat. De și ce mi-am zis eu? Băieții ăștia, ei, tostau stau cam deja Poate ori mai câștiga și ei un bani. Da, băieți ce zic? Păi ce zice baciul, zicem și noi. Să eh, să atunci e bine. Da, Petra, ai unde să-i culci pe băiețeștia? Păi, cu mâncarea treacă, meargă, dar cu dormitul e mai greu. Ah, nu, ficiorii mie se să doarmă pe câmp. Ah, Așa atunci. că ne-am înțeles. Și voi, ficiori, să nu mă faceți de rușine. Nu că facem basele, nu, nu. rămâneți cu bine. Cu bine, cu bine, bine. bine. nu-i să trăiști. Ei, atunci, da treabă. Haideți cu mine să vă dau casmale. Cum se cade om, Baciu Grigore? Cu da, cum se cade. Iată-i! Ăștia sunt, vin în coace. Cine-i Ghiornice? Cine? Pescari. de la oraș. A, dar au curaj, nu glumă. Ia să vedem ce vor. Trafie, tare. Mm. Și ce să vezi? Un pește uriaș, da unde? Un bocan. <laughs> Eu am fost mai norocos. Da. Bună ziua! Bună ziua! Ce doriți dumneavoastră? Deci, vrem să vizităm cetatea. Dacă bineînțeles se poate. <laughs> Din păcate nu o să se poată câteva vremi.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 nu mm, prea ești vorbăresc din fire, băieți. Dacă vreți, o chem pe mură. Ei merge gura... Și unde e mură acum, hă? Acolo, pe șantier. Atunci du-te și cheamă. Aha. E, da, uite că am și ajuns. Da. fi ce de pietre. ce zici de asta, Joan? Minunat. Iată aici o metopă care... Mm. Rădeam. Sanda, mura, gheorghiță, veniți în coace. Da, da, da, da. Eu, eu am să mă... Că vă dau indicații unde să săpați da. Dar voi fiți numai ochi și urechi Iisitatorii aceia îmi par cam suspecti Și mie Portați-vă în așa fel încât să nu înțeleagă că-i bănuim da. Și fiți atenți la tot ce fac Ochi și urechi Ați înțeles? Da, înțeles da. da. da. cu grijă și când e ceva, ce da. maximă da. Eu mă duc în tabără, fiindcă Hai am oasperi da. E dintr-o țară de ospășoane Poate să fie o friză foarte veche, s-ar putea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 Noi tocmai ne contraziceam în legătură cu o bucată dintr-o feză veche. Prietenul meu susținea că... Vă rog, vă rog să poftiți înăuntru. Acolo vom Mulțumesc. discuta despre tot ce vă interesează. Mulțumesc. Matei, du-te la mama, amica, la bucătărie. Da. Spune-i ca moaste și-o rog să trimită trei da. cafene mari. Am înțeles. De ce vă deranjați? Dar nu e niciun deras. Sunt așa de rar oaspeții ca Jane, la 500 cu 500 se cade să răspundem. Spune cine am mânăt în corci. Da.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 Dar de ce îi tolerează pe lângă el? Mister! Cum stam acolo ghemuiți, așteptând să se petreacă ceva, se dezlânsuie furtuna. Fulgerele brăzdau cerul negru ca smoala. Când deodată... Iurchiță! Mati! Nu strigă! mai încet! Ia uitați-vă! Ce se vede acolo, către marginea lacului? Umbră. E u nomă. Parcă sunt mai Noi, mulți. Vin încoace. Mor de spaimă. Nu ți fie frică. Mai sunt sí. și eu aici. Uite, uite că bay. se apropie. Să nu ne simțim. Da. De aici ne despărțim. Ne întâlnim acolo la Tristii, unde am ascuns barca. Eu pe aici, că nu e nici dracu. Îi i pe malul lacului ă, ne-am oșit cum am reușit să le ascund până acum. Bine, bine, bine, o să o mai vede rea asta. Mi-a dus banii. Să înțelegi. Hai, la tine pachetelul. Eh, mai eu vorbă. Ce ai vrecut? Iar ăla e la limbăci. Eh, mai îți de bani. O altfel cum? Hai, sunt aici în în plicoasa. 20.000 în cap, nici un franc mai puțin. Pofti. 20.000 în cap. Așa șe Statuia că e lot. Mai, eu strig. Dacă tu te nu îmi umoară. E Mi s-a părut că m auzit ceva. Hai. L-au descoprit. Eu strig. Am dat Stai!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 Totuși nu mi intră în cap că printre oamenii aceștia pe care am pretenția că îi cunosc puțin, poate să fie șocanai. Și cu toate astea, da. dai îndrăgur. Misiunea a fost îndeplinită. Ion Murgu, poți de valori arheologice, a fost arestat împreună cu complicii său său, Petrache Petra și cei doi barcagi, în momentul când se pregăteau să fugă cu tezaurul și statuia prin punctul numit Stânca Verde, de pe malul lacului.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 Și pentru salvarea acestor prețioase opere de artă. Nu aveți pentru ce ne mulțumiți. Nu ne-am făcut decât datoria. A doua zi era senin și un soare cald. Un preștia cu dărnicie lumină peste ruinele cetății, peste lacul neted ca o oglindă, peste toată glia dobrogeană. Era o furfă de nedescris. Se împacheta cu grijă materialul arheologic care trebuia expediat Academiei. Toată lumea era cuprinsă de graba pregătirilor. Nu mai nu se vedea pe nicăieri. Ei, copii, sunteți gata? Da, gata. Putem călni la drum? Atezi, spune șoferului să tragă camionul. Liber la îmbarcare, poftiți în vagoane! Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. S-a urcat toată lumea, nu mai lipsește nimeni? Ba da, lipsește cineva! Cine? cine? cine? cine? Ah, dar... Nu l-am văzut deloc. Îmi pare rău că nu mi-am luat bun de la el! E, și mie îmi pare, dar ce să facem? Eu fi fost greu să suporte clipa despărțirii! Să mergem! Hai să... pune Uite-l, uite, -l, uite -l pe Gheorghiță! Gheorghiță! Gheorghiță! Tați-o da leacă! Viu acum! Viu acum! Hai, Hai Gheorghiță! Te-am adus mai de câm, Mura! ia cu tine! Mulțumesc, Giorghiță. La revedere, Matei! La revedere, Giorghiță. La revedere, Mura! Gheorghiță! Gheorghiță nu plânge! Ești un om în toată firea! Se poate, Gheorghiță! La revedere! La revedere!